ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افدتم فيه عذاب نظيم <عَدُئِم> کچری پتا سباند دا الله تعالی فضل اورهم په دنیا او په اخرت کې نه و نو په کم خبرو کې چې تاسو اخته شوی یعنی دا قسمه کیسه چې تاسو, تاسو را خورول لا غیب سزا کې با تاسو لوی عذاب راګیر کړي وای خبر نه ده په یوه مسلمان معاشره کې دا څه خورول لګور خو کې په هغه وخت تاسو سمره کوله کله چې تاسو یو ویخلي د بلې خلینه دا د روغ غشتل یعنی چې بغیر د تحقیق نو د یو سړي نه بل ته بل نه بل دا خبره مشهور کړه او تاسو په خپل خلا اغه سه اوویل چې دا غیب په باره کې تاسو ته هیڅ علم نه تاسو د یو معمولی خبره کړله هلاک دا الله پنځ دا ډیر لوی خبره ده دا س وړه خبره نه و څنګه الله تعالی د حضرت عائشہ رزل تعالیونو برات بیان کړي دي او لولې اس سمعت موه قلت ما يكون لنا ان نتكلم بهذا او د دې په اوري دوسر تاسو دا څه چې موږ دا نه چې دا خبره دا. خبر د خبر خلی نه چې د مسلمان شان نه دي چې دا څه غلطی خبرې وکړي او دا څه خبرې کوي معاشرکه او دا د دلچسپي صرف دې کې وي چې د خلکو عزت خراب شي سبحان که دا بهتان ندي سبحان الله دا خلک بهتان دي یعید کوم الله الله تاسو ته نصيحت کوي ان تعودو لمثله ابدا چې بیا هیڅ کله دا کار و نه کوي ان كنت مؤمنین کته سو مؤمنان یا ایمان تاسو نه دا تکازه کوي چې سو په سوچ وایې او په حقیقت مبني خبره کوي ویبین الله لکم الایات والله الیم حکیم الا تاسو ته صف صف هدایت درکئ او هغه په هر سپوید او د حکمت والا ده کم خلک چې غوړی چې د مومنانو په دل کې ده بهایي خوره نو اووی په دنیا او په اخرت کې د درناکه سزا مستحق دي یعنی خپل کورونو محفدونو کې هم اسلام غنده خبر او په دې موضوعات باندې په خبرو سخت ناراضه کیږي دی یو مؤمن د خبرو چې کمټېش ده هغه هم مختلف دی. تاسو ګوري چا کی چې زندګي وي هغه چې تر بکینی نو غند بخوري او م هغه به روزی کنه کله به هغه چا بد بدوي کله به چاغي بدګي کله به بلته بد راتوي کله به چاته پیغور ور کوي کله وسکي خود دې برکس چا کی چې په خپل خیر وي هغه به داس خبري اورېدو هم ځان نه غرض کی چې دا خبري د کولو نه دي نو د یو مسلمان طبیعت په فحش خبرو نشي کېدی فحش سره دا د دلچسپي نشي کېدی فحش سره د دلچسپي هم د غنده ایمان د دې نفي کوي الله پوي او تاسو نه که چرته الله فضل او دا رحم او کرم پتا سو باندې نه او دا خبر نه وي چې الله ډیر مهربانه او رحم کوله والا دی نبي وصي کړه نو دا کم سیس شي پتا سکه خوشه وو د دې وړ ډیر بد انجام وي يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اي خلکو چې ایمانم وروړي دي لا تتبعوا خطوات الشيطان د شيطان په نقش قدم باندې مزي د شيطان په نقش قدم فلل سي چې انسان د شيطان په وسوسه عمل شروع یاني شیطان راغلو سه غلط خبره در له ذهن کې واچوله هغه خلاړو انسان اوس په سوچ کې پریوتو مثلا د چا بارے کې سه غلط فهمي ذهن کې واچوله سه بدګمانیي اوس انسان پاتې دو روان شو په تحقیق او تجسس په سي نو دا سوچو چې د شیطان د قدمونو په پیروی شو روشوا ځکه چې شیطان یو شی واچي نبي اداه نه مخکي د بدی بل لار کولاوي بیا بل دروازه کولاوي بیا دا غين اوراندي او انسان د سی یو پر سه بلې خرابې طرفه رواني او اخر یو غټه کند کې اونخلي او یوه ورځي یعنی بنیادی طور مطلب څه دي د دایې چې د شیطان دی طرف راغلی منفی خیالونه منفی اساسات د ځان نلری کوي و مې یتبه خطوات شیطان پهغه پر سه روان شو یعنی فرس کې د شیطان قدمونه مثلا یو امارات دی یا بلډینګ دی اغه کې یو لو یلارده چې مخکنه یو دروازه ده بیا اغه نه پس بل بل بل او چې اخر در درترسه دلوي نو سبله دروازه ته دمخه کی او بیا مخ کې بل او بیا بل دغه شانت رواني مخځه او شیطان درته زر زر دروازه کولاوي او انسان پکې روان دي او اخر انجام ته اورسي او ډوبي کی خنا د یو غلطی نه پس بل م کوي هم التی سار شي چې دا خود شیطان لاره ده ولی چې یو سلسله د کنش شروع شي یو چین ری ایکشن شروع شي بیا یو بدی یو بدی پاتې نشي بدګمانی راغله منفی سوچ راغو نتا سوسه دي تجسس شروع بیا دیتو یېሱስ نه پس د چاتو وکه خودو بیا د غیبت شروع کړه په غیبت مور نشوي بہتان دی له او بیا اخیر کار تعلقات بلکل ختم شي باز وخت نږدې ریشدارانو کې روونه خويند کې مور پلار بچو کې خزه خاوند کې د تعلقاتو خرابې عم دل ته شروع شي چې د معاشري سمر امن او سکون وي او دغه ځای نه خراب شي فانه یا امر به الفحشاء والمنکر پهغه پسې چې شکران شو نوغه خوب ورته بس عم او د بدی حکم کړي چر د الله فضل او دا غره او کرم په تاسو باند نووي نو په تاسو کې هیڅوک پا کد نه شو خو الله چې سوک پاکول واړی اغ پاکئ او الله هره اوري او په هر سپه دی په تاسو کې چې څوک د فضل او د فراخه روزی والا دي اووی دد خبرې قسم نخوري چې د خپلو ریددارانو د مسکانو او د الله پلار کې د هجرت کولو والله خلکو امداد به نه کوئ هغوی مفکول په کاردي او پههغوی غرس نهدي کول په کار آیا تاسو نه الله تاسو ماف ک او د الله سفت دا دی چې هغهه بخلو والله مهرببانه دی حضرت اشری سلطانو خلاف طوفان را وستو والایو کس چې نو می مستبن اساسه وو اغه یو مفلس مهاجر وو د حضرت ابوبکر رزل تالانو د لریشتدار هم وو حضرت ابوبکر رزل تالانو بداهوم مالی مدد کولو یعنی خرج اخراجات کې به ورلا امداد ور کولو چې په حضرت اشری سلطانو باندې دوی الزام وله او خبره خکارشوه چې دوی هم په الزام لګولو کې شامل وو نو اغه ویل چې اوس وجہ د نور مدد نکوه ما په دې څومره احسان کړی و او د ما سره داسلو کو کړو چې ما په لوري الزام لګولو او ظاهر د حضرت ابو زلدالانو جل دالانو په وو خپه وو او غمګین وو او د خپل غصه اظهار کول غوښتل خو چې څنګه هغه دا قسم وکړو چې زبې د مستمه مدد نکوم نو الله تعالی فورن د آیت نازل کړو په تاسو کې چې څوک د فضل او د فراخي روزی والاتي او وي د دې خبرې قسم نه چې د خپل رشتہ د مسکینانو او د الله په لار کې د هجرت کول والو خلکو امداد بنه کوي او وي معقول پکار دي د اسلام اخلاق چې څوک دومره غټ زخم اولګي نو د دی دین فائدې له اخرت فائدې هغه معاف کا درګزرک تاسو نو چې الله تاسو معاف کئ موږ نه څومره قصورو نشو په ورس د الله د ناراضګۍ کې څومره غلطیاں نه چې شپو ورس کو پته نشته زموږ کمې خبرې کم کم حرکتونه به الله تعالی ته څومره ناګوار وي څومره ځل به په غضب شې وی خو د دې باوجود موږ له ځک او په موږ مهرباني الله تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور الرحیم. پدې وخت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فورا اوویل بلہ والله انه نحب ان تغفر لنا یا ربنا والله د الله قسم ضرور مونږه د غواړو از مونږه رب ته زمونږه خطاونه معاف کا او دینه پس اووی بیا د مستا مدد شروع کرو او اول نه دو چنده ځات مدد کولو او په هغه باندې به آسان کولو دا هغه اخلاق دي چې کوم اسلام خي خو مونږه نن د هغه نه سومره لريو مونږه خو هغه سره هم خنه شو کولای چې څوک مونږ سره خکاي د الله چرته کې د شی چې موږ هغه سره د خوکولو قابلیت شو چې څوک موږ سره د تکلیف معمول کوي هم دا د کردار هغه تبدیلی ده چې کوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو کې پیدا کړي هم د دې نوم دې تسکیه او دا د قران د تعلیم په ذریعه پیدا شو کم خلک چې په پاکلمنو به خبرو او مؤمنانو خزو باندې تهمتونې لګې په وی باندې په دنیا او په آخرت کې لعنت وکړي هغه الله د رحمت نه محروم دي خاص شکایت کوي چې قرآن کې موږ سره ډیر فرق شو دے. حس دی زموږ هیڅ سکونه نه دي ښایلی شوې دل ته خود خزو د عزت تومره حفاظت شو دی چې مؤمناتو باندې سو غلط الزام لګی دنیا او آخرت کې په اغوی لانت دي د الله یعنی د الله د رحمت نه لري دی خلک او داوی دا د دا پاره لوی عذاب دی اووی د اغو ورځ نه لري سو وخت چې د اغوی خپل چبه او داوی دا خپل خبال خپل لاسونه د هغه د عملونو ورکي په دغه ورځ وو الله هغه بدله پوره پوره ورکي چې د کمه بدله هغه مستحق دی او غې ته به معلومه شي چې الله حق دی او رشاله را رشا کولو والا دی یعنی نن دنیا کې خومونګه خبره واړ راواړو خو د قیمت په ور بهجبې بندې کولی شي او لاس پیبه په خپلحللووي تاسو سوچو کوئ چې تاسو چر خبره کوئ او بل بنده چې در سره خواکې او اوغ ستا خبره د روغجن کې نو بنده سومره ملامت شي بعضې وخت ک تاسو کور کې اچهسه خبره کوئ نو خپل بهچ پهکې وي نه نه داس خبره نهوه اغ سوه نوم خپل واړه دا خبره وکې نو بندڅنګه چ شي نو چرته دا چې د انسان خپل لسونه خبرې او کې دغه خلاف خپل خپل د انسان خلاف خبره او کې نو هغه واخبه انسان چرته زي څنګه وای پټي باغه ورسو الله او ویله هغه بدله پور پر ور کې چې د کومې بدله او وی مستحق دي او وی ته په معلوم شي چې الله حق ده او رشا او لره رشا کوله والا ده ناپاکه خزې د ناپاکو سړو د دي او ناپاک سړي د ناپاکو خزې دي پاکه خزې د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو خزې د دي د دوی لمن پاک ده د هغه خبرونه کوم چې د خلک ورپسې جوړي دوی د پاره بخنه او د عزت رزق ده یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوت غیر بیوتکم ایه خلکو چې ایمان امرول دي د خپل کورونو نه بغير د بلچا کورونو ته تر هغه مه ورن تر سو چې د هغه کوروالو رضا حاصل نکي او په هغه کوروالو باندې سلام وانه چوي دا طریقه ساسو د پاره به ده امید دي چې تاسو به د دې خیال بیا کچرتہ په هغه کور کې تاسو څوک بیان نمومې نوترغي مويرنه نوځي تر سوچ درته اجازه ته نکړې شي او کتا سو ته او شي چې واپس لاړ شي نو واپس شي دا ساسو د پاره ډیره واکه طریقه ده او سچ تاسو کوي الله پاغه خالم دي دې ته وایي حقيقي امن چې یو بندخ خپل کور کې نو هغه ته د غ پرایوسي ملووي چې خپل کور کې په سکون وي زکه چې کور الله سره سیس جوړ کړی دي د سکون زه په دنیا چ سمره ته رکی کوي لګیا دا هم دم را د کورونو پرایوسي ختمي کیږي لګیا دا مثلا د ټلیفون په شکل کې یعنی اسه خطاसूचना کوي لار شي نو دروازه او ټکوي الته هم دا ویل شو دی چې اجازت ملو نو نشو نو واپس لارشه اوس د تعداد چې ټلیفون او کې کلو سوکو دی الې وښې ټلیفون ووره چیرته مونږه زر زر ختم کا واشروم کې غسلخانه کې الې شا وزر ټلیفون هوګيږي کاغه وخت سوک ماشم یا سوک ورته وي چې غره ټاخري یا مونږه یا سنور نو ویزه هول ووکم او اوګرته ووی چې د دې وخت خبره نشي کولې نو خپه به شي سخت دا سه سيزونه بازه وخت سمره تکلیف ور او د تعلقاتو د خرابی سبب جوړيږي کور تر اتلو والا هم واپس کړي شي واپس شي یعنی کته دا سه حالت کې چې ضروری کار کې سبب څخه خبره وي چې اغله وخت نشي ورکولې نو راتلو والاده باغې خپکیږي نه او دلته زموږه دا حال دی چې که ټلیفون اٹینڈ شي نو خپه شي او چې کله یو ټلیفون وکي نړومبه او رسته نه ټوله غلي شروع کی چوما دمره زله ټلیفون وکړه او دا زما اتم ټلیفون دیتا تا او ته موږ لا نه ما سره خبرې اډو نه کول غواړي تزان سډیر لوي شس غنې او دلته څه وای والله بما تعملون عليم چې څه تاسو عمل کوئ الله هر څه خبر ده د دننه والو مجبوري هم او بهر ټلیفون کول والو هم پیچني ليس ععلیکم جناون ان تدخلو بیتن غیرره مسکوونه فيها مطول لکوم البستاسو دپاره په دی کې هکونانیشته چې داسې کرونو ته ورننو ئ چې اغ د چادهو صدو ځای نووي او چې په غ کې ستاسو سفایده یا کار مثلا د خوراک رستوون کسم مزاای د یا داسسه چمن یا سکول یا سپبلیک پلیس یعنی پبلیک پلیس ضرورت نووي مثلا ک تاسو ډ خ ته ځئ دا نشي ک دی چېر ځای به ورټک داس څو به او هیست کار نشي کولې بانک ته اړتیا تاسو ته دا پوسټ کوي چې د نن نه راشو نو نه داسې یو نو کېد اجازه ضرورت نشته فیه متعلکم کم زیچ استاسو د فائدې یا د کار سیسوي تاسو چې څرهروي او سپټوي دا هې ټولو الله خبر ده کل المؤمنين يغدو من ابصارهم ويفدوا فروجهم ا نبی صلى الله عليه وسلم مؤمنانو سره ته اوه چخپل نظرونه د بچ ساتي او د پردی د ځونو د حفاظت کوي اس په دې آیتونو کې داخله شوې دي چې مومن سړي او مومن ښځه خپل کورونو کې د څنګهوسیږي او دی سلسله کې دلته دو اصلي هدايات ورکړې دي اول نمبر ستر پټول او دویم نمبر د سترو حفاظت کوي او د ښځو لپاره سه حکامات د سړو مختلف دي دې دوه خبرو کې دوانو د لپاره سفرک نشته د نظرونو حفاظت او د شرم حفاظت او دې کې خاص طور د ستر حفاظت ولیدا حکم ذالک اسکا لهم دا د وې ډیره پاکه طریقه ده ان الله خبير بما يشنو سچو وی کوي الله دا غینا خبر ده او کل المؤمنات یخددنا من افسارهن او نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو خصو تا وای چې خپل نظرونه د بچ ساتي دا نه چې خپل حجاب کې دی او سړی په حجاب کې نه دی نو اگر چې څنګه غوړی سړو ته د ګوري نه ضرورتن خود انسان نظر پرېوسی خو په بد نظر چا سړی ته قتل د اجازت اجازهت او هر بنده خپل د ځان اندازه کول شي چې څوک چرته چاته په کم نظر او د پردی د ځونو حفاظت کوي وله ی دی نځین نه ته نه ال نه ما د هر منه خپل ډول سنګار د نظاهری بغیر د اغینا نه چې پخپل ښکاره شي یعنی چې د ځان په ټولو او راغونډولو نه پس هم سمالومیږي مثلا د یو خضې کچ یا د هغې چې کم ساخ د بدن یا د لو طریک دا, دا داسې سزونه دي چې تاسو پټوله نه شي مثلا که بازار ک روان یا چا سرهسه معامله ده متاسو بشه خپل واکیزینت پټ کوي خو هم داسې داس سزونو په سرنا طرق په ینې چې په خپل خکاری اغه خبره ده خو په خپل خکار کول جدا خبره ده ینې زینت ظاهرول او زینت ظاهری دل دا دو مختلف سيزونه دي ولی یضربنا بخمورهن على جيوبهن او خاص طور د سینې حفاظت ځکه چې اغه د یو خزه حسین دي نو دا په ټوله د پاره ویل شوی دي او خمر د خمار جمع دي او خمار لوپټی یا صادرتوی جاهلیت په دور کې د خزو د عادتو چاويبه د سر, دا سر کپڑے داسې پسروله چې سرواله کپڑے په لونه به شاته واړو چې سینه به خکارو او چې هر وار او د زینت سيزونه به وو هغه بخکارو اسلام چې راغی نو دا سنت په ټوله د پاره او شو او دا اوویل چې خمار صرف د سر کپړه نه ده هغه خمار داسې ښکته پوري راولي چې په هم پټ شي بعض خلک وایي چې قرآن کې دا چرته لیکل دي چې د سر ويخته پټ کای د ويخته غو ذکر نشته نه دا خمار چې دی دا خو اصل کې اړو هم د سر کپړه نو خمار تاسو غاړه کې خونه چوي عربی ټکشنری کې وګورئ خمار د غاړه کپڑے یا کمښت نه د سر کپڑے ته او دل تاسو حکم دی چې خمار سره سینه هم پټکاي دا نه چې خمار د سر نه کوسکاي او په سینې واچوي دا سه حکم نه دا آیات کافی تفصیل واری او له وخت کې دا ممکنه ندی د حجاب اور لباس په نوم کې سټس دي اغه کې دا ټولو خبره تفصیل سره شوه دا اغه ورې دي شي ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن اوید خپل دول سنگر هیڅ ته نه ظاهری سیواد دی خلکونه خاوند پلار د پلار یعنی سخر خپل زامن د زامن یعنی مایرن زامن رور د زامن یعنی ورې رونا زامن یعنی خروونا د خپل ميل ميلاب یعنی اعتباری خزي چې د شر خطرته نه خپل مملوک مملوک نو مراد هغه غلامان چې بيکړي وي او تابعینا غیر اول القربه من الرجال هغه ما تهت سړي چې بل هیڅ قسم غرض نه لري یعنی باې داسې نوکاران وي چې د وړکوالی نه یو خواندان سروي او بیا د خواندان د خلکو سری تعلقات د اجنبي نامرم پشان نهوي نا بلکې اوغوی د کور د زننانو عزت او فاظت کولو والله او وفادار وي او هغوی کې غیر اویل ارربې یعنی غې خصوتی حجدت یا و سره غرضنووي نو اغ سره اغه معامله نه ده څنګه چې د بهر سړو سره ده او اغه واړهعلکان چې د خصو د پټو خبرونه لا خبر شوي نهوي یعنی ډیر واړه ماشومان نه بالغ بچی. نابالغ بچو کې هم ورډ بچی ځکه چې نن سبا خو ډېر نابالغ بچي هم د اغه سره خبر دي چې کوم کې دي شي په خپل هم د ځان باره کې تاسو ته معلوم اغه ته د تلو په دوران کې خپل خپې پزمه باندې په زور نه یعنی چال کې هم د وقار ضرورت دی په پوند د پټکټکڼګرزی چې تاسو چرته روان یې او د ټول بازار در تخیل شي چې دا سو روان دي دلته نه یعنی تاسو په بازار نه دي پخپوکول پکار چې د اغه نه اواز سره به وجه خسو د نورو خلکو توجه شي کتاسو وګورئ چې په زماخه خپل وحالو سره په ګرځېدو کې ټایپ ډانسینګ وغيرها هم راضي او بیا چې خصوصا د سړیو په مخ کې نو بالکل د دې ګنجائش نشته او بیا خاص طور فرمای لیولم اما یخفین من زینتهن یعنی دا چال جل دی زی چې خفیا یا په ځینته پخاره کیږي یعنی دا چې په نخرو دمن ګرځي چې سینې نمایشی او دا چې په ټوپو د بازار کې یا د سړیو مینس کې نګرځي چې باقی زیب و زینت کلی زیوړې شړنګيږي چې ورته په تماشې شي د ټولو خبري جست یا خلاصہ دادہ چې یو ښځه د کور نه په داسې طریقې وزي چې سړوله دې ځانته نه خیال یعنی خپل چال کې خپل لباس کې خپل خبرو کې او په نور سيزونو کې د غیر محرم حضرت ځانته نه راغيب کړي و توبو ال الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اي مؤمنون تاسو ټول الله تا توبو باسي او من دي چې تاسو به فلاح بي امي یعنی په ټولو گناهونه باندي چې اوسه پورې شوه د دې چې کوم قصور شوه او بیا ټول ته ولی او ویل چې ټول په شریک او کوي هیڅوک نه دی پرېخه یې سړی دی همو کې خزې دی همو کې یعنې د دې هر چا نه سن اسه قصور چر هیڅ چرښې وی او قصور چې مازی کې شي وی وی اغه نه دی واپس شي لا شعوري یعنې نه خبره کې چې غلطیانې شوې دي اغه نه دی مړه و هرشي چې کامیابی و ان که حل ایامه منکم والسالیهین من عبادکم و ایمائکم پتاسه کې چې څوک به او تاسو په وینزو غلامانو کې چې کم صالحان وي دا وې نکا اوس دلته یو بل حکم دی نماشره که د شر او فاد نه بچکول غواړی کوروونه محفسکول واړی نسوکئ بینقا چې کم خلک دي د هوی نهکو کوئ چې خاببی نهخورېږي ځکه چې چر هم دی معاملكې غفلت کېږي نه د انسان بعضې فطرې خواشا چې کموي دا هغوی پو کوو لا خلک بیا غلتې اجزه طرقې اختیار کې بعضې وقت وادهولې نهکیېږي چې و زمونږه لاس ن شته خ جواب نوکرري لانی شته لا م کور نه د جوړ کړړی لا دا ن شته کچری اووی غریبانوی نو الله به په خپل فضل سره غنیان کی یعنی د ډیرو و په تلاش کې مګر زی الله د ډیر فراخي مالک دی او په هر څه دی او سوچ چی د موقع موقه بیا نه مومي او ویل دی چې د پاکلمنه لاره دی اختیار کی یعنی کوشش کړي د خو خوش رشتہ نه ملاويږي او د رشتہ نه ملاوي دوه دا وجه نه چې رشتہ ور د راځينا باسه وخلق سکي چې رښتې خو ډېری وي خدایوي خو خېګینه نو بیا دا اوسر قابل قبول نه دلته مراد دا دی چې کوشش خوشا خو رشتہ راځي اډو تر دې پورې چې الله غنیان کی او دې کې بیا خاص طور د روجو ساتلو تلکین هم شوه دي ولذین یبتغون الکتاب مما ملکت ايمانکم او تاسو په غلامانو کې چې څوک د مکاتبات درخواست وکي دا خو سره مکاتبات وکي مکاتبات څه څه دي د مکاتبات لفظ د کتاب نه وته دي لفظي معنی دا لیکل دین مراد هغه تهریر دي چې کوم یو غلام یا خادمه خپل آقا سره د عہد کې چې زه به دومره موده دومره مال او ګټم مطالبه درکم او دین په سوا ځ او مالیک دا قبول کې اصل کې اسلام چې کله راغلی وو نو اغ وقت عربو کې او ټوله دنیا کې د غلامانو جوړلو روواچو خلکو به ناساب سووکونیول غخوا بیکل او په مختلف طرکو بیکت کړه او غلام بیکه او بیا باید خر کړه اسلام چې راغې نو په منظم طریک دا د غلاام لانت ختملو کو ش او دی کې یوه طرکهه داوه چې مقاطبت ورتهوي اوسه طرق هغه چېفو د غ کر شوي دی چې غویله زادی ورکئ کچری چیرې تاسو ته معلوم وي چې په هوی کې ښه خیر یعنی د وګړو زادو سره به معاشرکه هیڅ خرابې نه خورېږي او هغه تا د هغه مال نه ورګي کم چې الله تعالی درکړې ده او د خپل دنیاوی فایده لپاره خپل ويمزه د جناو په شیخه اختیارولو م مجبور وي تر سوچي هغه په خپل پاکلمن او سیدل غوړي د دې دا مطلب نه دی چې کوم پاک دامن او سیدل نه غوړي نو غلط کار په بیا کوي مطلب دا دی چې خاص طور هغه خزله حق چې پاکیزه جند تیرول غوړي او دا هوی مالک او هوی لار لګي اسلام کې کو غلامه خزیسره د دادا سلوک اجازت اجازه نشته نو د پروسیټیوشن خو بیا اړو ستاسوور او څوک چې هوی مجبور کی نو د مجبورتیان رسته الله دا هوی د پاره بخلواله مهربانه ده او شه د پروسیټیوټ کم امدنې دا مالیکله غشتل حرام دي حرامه ګټکه دا ذکر شوه دي د الله رسول صلی الله علیه و سلم هغه د کنيزه د غټنه منی کړيدي سوای د دین کپلاس مهنت وکي او, او سو اگتی. منګسافا صفه هدایت کوله والا آیتونه تاسو ته درلګل دي او دا کامونو قومونو ابرتناک مثالونه هم منګ تاسو په پیش کړی دي کم چستا سو نو مخکې تیر شوی دي او اغه نصیحتونه هم درته کړی دي چې خغه یریدو والا و الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصبع المصبع في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شريرة مباركة زيتونة لا شركية ولا غربية يكاد زيتها يدي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويدرب الله لمثال للناس والله بكل شيء عليم هذا يدرر خشت آيات وده الله تعالى باحترين تعرفهم في ديك ده دي. وده الله تعالى سرع لتعلق كائمول طريقهم خيلي شوده أغسده ال ادا اسمانونو او د زمکه نور ده په کائناتو کې د اغه د نور مثال دا سي ده لکه چې په یو تاخ کې دیو پرتوي په خونه زمانه کې چې بجلی بنو نو کورونو کې به تاخونه جوړ وو چې دیوې وب پکې خود لښوي وي چې هوا پنلږي او رڼا دکې دیو په یو فانوس کې یعنی شیشه کې دنننه څنګه چې عم طور لمپ نه وي او فانوس دا سي وي لکه د مرغلرې په شان زلېدو والا ستوري یعنی کريستل کلير او چې څومره بهترين فانوس وي د غېنه رڼا هم هغه عمر خشتخ کاری چې بهر روزي او هغه دی و د یو داسه برکتناکې ونه د تیلونه بلیږي چې نه شرکې او نه غربي چې تیلي د خپل ځان نه هور اخلي که هور ورته اونم لګي د غشند رڼا د پاسه رڼا نور د پاسه نور د ژاتې دو ټول ازباب راځي مشوي وي الله چې شاته واړي نو هغه د خپل نور لار خي هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوي هغه د هر سیز نه خبر دي دا چې کوم مثال دي یو مرکب مثال دي یووی وی سنگل مثال یعنی بس یو مثال خدا مرکب دی یعنی په یو مثال کې ډېر خبره راغله او ډېر سيزونه خیلی دي په دې آیت کې د رڼا نه یا د نور نه مراد دی د لا تعالی هدايت تاخ نه مراد دی د انسان ژړل کسني د نننه حصہ چې کم کې زړه دي دا هیڅ سخت ک وګوري نو هغه بالکل د تاخ په شان دی چراغ نه مراد دی د ایمان استطاعت شیشه او تل دی استطاعت کې نور اضافه یعنی زیاتې ک او شیشه د نننه کېدل د بهر د اسرات نه کېدو علامت دی او شفاف تیل د دی خبر علامت دی چې څ هم خیر داس بندته میلاوي ي غ قبول کبولې حق چې څنګه مخامخ را شي غ فوری واخلي بیاس تعاس نه کوي نه مشر ک دی نه مغربي اغله ټوله دنیا د لازممکه ده په دی هم یو کسټ د پوره ی ګنټې موجود دی اوس موکن شته چې دا ټول واورې دی شي اوظهتې وشي الله نور سماواتیولرد الله د ځمکې او د اسمان نور ده داغه د نور نه هدایت منتو والله خلک په اغ کونو کېوي چې د غوی په واکې الله کم کړی دی چې اغه دی اوچت کړي شي او په اغه کې دی د غنوم واغشته لشي په اغه کورونو کې دا سه خلق سببېګه دغه تصبیب وي چې تجارت او اغشتل خرصول او د الله د یادنا او د مونږ کایمولونه او د زکات ورکولونه نه غافل کی دا دا او وي د غی ورزنه یریږي چې په اغه کې به د ژوندونو د یریدو او د سترګو بینور کېدو حالت راځي او اغه دی ټول هر څه کوي چې لاور له خپلونه کو عملونه بدلو ورکی او نور زیات د خپل فضل نور کی الله چې ورکول هوړي نو به حساب ور وال الذي نه کفرو لو هم که سراب بقيیت یخ س ض عامو مع دد برکس چې کم خلکو کفر مثال داسې دی لکه پهصور صرا کې سراب چې تګ پې د اوبو غمان کړړیوو خو چې کله الته اوور صدو نوېونهمونتل سختې ګرما په ورو کې تاسو به سرړک لدل وي چې د لرې نه داس خکاري لکه چې اوعبدي چا اوبه بلکه الته اغان لا حاضر اومنتو چخپل حساب ورلا پورا پورا ورکړو او د الله وخت نه لګي پیسې بغښتو کې سراب نه مراد اصل کې اغه نمیشنه کېان دي چې دنیا کې انسان نمیشي کورونه کوي او دا خیال کوي چې زه ډیر نیک شم خو چې قیامت پر ورځ الله تعالی لالشی نو د اغه هیڅ سواب او اجر به بلا سر یا بیا دا غي مثال دا سه دي لکه چې په یو سمندر کې تورته یوري وي چې د پاسه په یو موج خوشه ویوي د هغه د پاسه بل او د هغه د پاسه وریز لاندې باندي تیریوي وس دو می مختلف بیان شوه دی یو کې رڼا باندې رڼا دویم کې چیرې پسې تیار کم باندې چلا تعالی او پیجینی پدې کائنات کې په هغه ایمان روړي حق او خیر قبول کی اغل خو رڼا د پاسه رڼا کې زیاتی کیږي د دې ورکس چې سو کفر کوي نو هغه د تاسوباتو په تیروکي تکبر او انا او ضد په تیروکي ډوبیږي تر دې چې هغه ته حق چیرې نشي ملاوي دی لاندې باندې تیری چې سړيخ په لاس رو باسي هم نشیلې دی چل چل لا نور ورنکي نو د هغه د نور نشته وَمَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ آیت ګورنه چې د الله تسبیح وی هغه ټول هرڅ چې پسمنونو کې دي او څه چې پزوکا کې دي او هغه مارغان هم چې په خورو وزرو الوزی چې مارغانو ته کتو سره تاسو سر له خیال راغله دي چې دوی تسبیح کوي الله تعالی فرمایي چې هغه مارغان چې وزري خورې کړې دي الوزی او هم اصل کې د الله سنا کوي هر یو تخپل منز او د خپل تسبیح طریقې معلومه ده د هر یو طریقې کې فرق ده خو هیڅ څنګه پخینه کیږي مسلمانانو کې کله ګډېره طریقې کې فرق وی نو یوبل باندې فتویله غول شروع کی او یوبل خبره دا چې کل قد ال مسلاته او ویل خپل منز ورسی مونږ له خپل منځ طریقه نه راضي څومره غلطیانی دي چې مونږ په دې بنیادی فریضه کې کو نو دینه مونږ انداز له غول شو چې مونږ سره د دین څومره علم دی او څ علم دی کومار خان له خپل د عبادت طریقه ورسی او مونږ نه راضي نو مونږ کې د کوم خبرې لوي دا بیا اودا ټول چې سکی الله دا غینه خبر وی د او د زمکه بچای خاص الله د پاره دا او موږ دغه طرف به ټول واپس اې ټګورینا چې الله وریاږي رو رو بوزي حالکه دا داغه قدرت کې دا چې یو زله دې اوچته کې او یو دم التورسي خصمر ورزتی رشي د ورېدونې اول د وریازو په سفر کې بازی وخت ورت تاسو ګوري او هغه خوځینه هم په هغه ځای ښکاری خونی به ګڼه پسې وګوري نو هغه غایب شوه وی سمره صبر سره په شان سره خپل سفر جاري ساتي بیا د غي ټوټي یوزې کوي یعنی د وری دون اول هغه یو خاص عمل ندیږي بیا د ټولو نه یو درنه وریز جوړي یعنی چې را یوز شي نه یوبل شګل شي او د دې وریزې سبل نوم شي بیا د وینې چې د هغه د منځ نه د خول نه د باران ساس کی را وریږي څنګه خول د سې چورېزه په کتو ډیر غړس سکاري کچري تاسو په جهاز کې ناشې په وریزو کې تیر شي نو جهاز ونه لونديږي یعنی اغه او به غې کدا سې دی چې لګی نه چې اغه وبدي کوریزه کلا ځننه کې وبته نچوڑو لکوش وکي نو وبته با نشي نچوڑ کولې خو څنګه الله تعالی په خپل قدرت د غې دنننه او بروري اغه داسې یو ځای کې چې وبته جوړ شي او وريږي او راوريږي په منونو ټنونو بارانو شي او اغه د اسمانه د اغه غرونو په وجګه کم چې په اغه کې اوچت دی ګل راوريږي چې ری بتا سته دا سویري ځلې اتفاق شوی وی چې بلکل د غرونو په شان یعنی ډیر اوچت بل د پسه جمع کیږي چې بیا ډیر اوچت لړشي نفریز شي وورتي جوړ شي او بیا د اغې نه غلې اووريږي او غو د اسمان نه د اغو غرونو په وجا کم چې په اغې کې اوچت دی غلې راوري بیا چې چاته نقصان رسول وړي هغه ته نقصان رسی او چې د چا نه بچکول وړي دغنه بچږي دغه دې بجلی پڑک سترګې بریښي شپه ورځ اڑول راڑول هم لا کوي په دې کې یو سبق دی د سترګو والو د پاره خمونګه چې سترګې کولو خوکو فکر اوخوکو او, او الله هر جاندار سیس د یو قسم ابونه پیدا کړو سپوخېټه خوېږي سپدوه خو پوږرځي او سپه سلور خو پو ته کی سچې الله غوري هغه پیدا کوي الله په هر سیس قادر دی دې ټولو ډیزاینینګ کې الله جانو مشوره نه دا غشته چې سې او سمره جوړول وغختل جوړ کړه خدا هر څغه ګوري او بیا هم دغه قدرت نه تسلیمې مونه صفاصفه او حقیقت خولو والا ایتونه نا نازل کړي دي وران د چاته دنیو غلار هدایت کول الله خاص په خپل خوخه کوي او غای چاله ور کوي چې څوک هغه دا خلک وای چې مونږ په الله او په رسول ایمان جوړو او مونږ اتات قبول کړو خو د دین ورستو په دوی کې یو ډله د حکم منلونه مخ اړي دا سه خلک هرگز مؤمنان ندي سمره سخت ایت دي دوباره ای ووري ويقولون آمنا بالله وبالرسول واتعنا داخله کوي چې مونږ په الله او په رسول ایمان وروړو او مونږ اته قبول کړو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك خدای دین ورسو په دوی کې یو ډله د حکم منلونه مخ اړي يتولى مخ واړي و ما کبل مؤمنین. دا خلک هرگز مؤمنان ندي دین سپته لګي چې ایمان صرف د زبانی خبره نوم نه دی عمل ورسره پکار دی او خصوصا هغه عمل چې په کم مونږ الله سره وعده کوو چې دا وکړو چې دوی رابللیشي الله او رسول ته چې رسول ددي د مقدمه فیصلو کې نو په دوی کې ی وډله مخړی البته ک حق د دوی په طرف وی نو بیا رسولله ډیر په فرماورداره سره راي د دوی زونه ته د منافقت مرض ل کې د لدي او که په شکې پریوتتی دي او که دا یره ور سره ده چې الله او دغه رسول به پ زولله وکې ینیوللی نه راضې دا خلک الله او داغه رسول طرفته هغوی سره یره ده چېغ بههوی باند د زلو موکې اڅل خبر دادہ دا چې ظالمان خدا خلق په خپل دي د مؤمنانو کار خدا دی کله چې اغه وي د الله اودا غد رسول ترفته روبه للی شي چې رسول دا وي د مقدمه فیصلو کی نو اغه وي چې مونږ خبره ووري دا او حکمهم اومنلو سمین او اتوان هم داس سه خلق لاسې مونږ تولادي او کامیابوم اغه خلق دي چې اغه وي د الله اودا غد رسول خبره اومني او د الله نه ويریږي او, او دا غد نه فرمان نه ځان اوساتي د مهافیقانو د الله په نوم صح سخ, سخ قسمونه خوري او وای چې ته حکم وکه نومبا د کورونو نه روزو دوی ته وایا قسمونه مخري تاسو ته فرما برداري حال معلوم دي تاسو د عملونو نه الله نه خبره نه دي ورته وایا د الله عادت کوي او د رسول فرمابردار بردار جوړ شي خو که تاسو مخ اړوي نو خو پوي شي چې په رسول باندې کمسیس سیس فرض کړی شوی دی د غیظه موار یعنی د نبوت د زمواره او په تاسو چې کم سیس فرض د غیظه موار تاسو, غی تاسو یعنی تاسو لپاره دغه اتات کول وی او اغا اغاتاتم اوکرو نو پخپل وسملار بیا می و ان تو تیهو تهتدو نو ډیر خلک چې د سنت نه انکار کوي ځانته هدایت افته څنګه وای زکه چې تعالی د هدایت تعلق سسره یو ځک کړي دي اته سره غنی نو د رسول زمواري خداده چې صفا صفا حکم ورسې الله پتاڅکه د هغه خلکو سره وعده کړي ده څوک چې ایمان ورودي او نیک عمل چې هغه به وي پزما ککه هغه سره جوړي لکه څنګه چې د هوې د خلک خلیفګان جوړ کړي وو او دا غوی ته په ربه دا, دا غوی اغه دین په مضبوط بنیاډونو اوتري کمچورله الله خو خکړی دي او دا غوی موجوده د یری حالت په ورله په امن سره بدل کی بس اغه دی زما بندگی کوي او زما سره د سوکنه شریکي نسبته لګیدې ده نه چې یره نه امن تراتلو طریقا د الله بندگی ده د شرک نه بیزاریدا او دا صرف یوازې نه مجموعی تور به حیثیت دی د مسلو حل صرف دیکیدې چې خپل غلطیانه د او پیجنو او اصلاح ترته دی و سوجت دین رستو کفر وکي نوم دغه خلک فاسکان دي یعنی نافرماني و اقيم الصلاه واتو الزکا واتو یور رسول لعلکم ترحمون من سکایموی زکات ورکوي او د رسول حکم منې امید دی چې پتاسو رحم وکړي شي اوس دلته هم تاسو ګوري چې مونز او زکات سره حکم دی د سیسیس د رسول صلی الله علیه و سلم د اتات څنګه چې اغه فرض دی دا دا هم فرض دي او مونږه سويو چې کوم داسې د قران آیت ته حدیث نو دا رویه ند پکار دا الله د رسول صلی الله علیه و سلم خبرو لہم اهمیت پکار دی د یو د کسټ سټ دی سنت کی اهمیت کمو خلکو تش شک وی په د سلسله کې یا د چا بارک تاسو ته پته وی چې اغه ته ش شک دی چې سنت قابل عمل دی او کنه بیا د دې اتات پکار دی او کنه نو ان شاء الله دا چ ووري نزهن بالکل صفا کې دی شي ټول آیات او حدیثونه د کیو زیدی چې کم دی موضوع متعلق دی زکه چې افسوس خدا دی چې موږ مسلمانانو کې داسې خلک شته چې په خلاف په جواب وي محمد رسول الله خو چې داغې طرفه سه حکم وي نه داغې منلو ته تیار نوي کم خلک چې کفر کوي داوی په بارکه دا ګومان م کوي چې هغه به غنی پزما کوي الله عاجز کی داوی زه دوزخ ته دو دوزخ ډیر خراب ځای دی هغه خلک چې ایمان امروړي دي لازم دي چې تاسو غلامان او تاسو هغه بچي چې د عقل حته نه دی په ډیرو وختونو کې تاسو په اجازه سره رازي د د مونږ نه مخکې او د غرمې څخت چې تاسو خپل او اوباې یعنی د او د کدو والا کپلوو کې او ماس خوتن د منځ رسستو دا درې وختونه ساسو دپاره د پردی وختونه دي یعنی خاص طور دا د پریسسی وخت دی او دا کور کې خپلو کې د نه نه هم پریسسی دا دی نه اندازه او کوئ چې اسلامی او مسلمان لا داغه کوورنی جوند کې دغه زوااج جوند کې هم سومره سکون ورکهدي چې هغوی لا خپلو بچوکې او خپل کور واللاله څ کم ورکه دی چې هغوی د اجازت نه بهغیر به جونکې نه داخلېږي دری وختونو کې یعنی د خوب اوقات کې د دې وختونو که ک اووی اجازت اجازه راشي نو نه پتا تاسو غناشته او نه پ اووی تاسو به د یو بل سره بار بار ضرور ځای راځي یعنی یو کور کې اوسېږي نو دا خو نه شکی دي چخپل خپل کمرو کې د ټول وخت بنوي یو ځای کې هم وی د یو بل کمرې ته اتلل راتل هم وی ختري وختونو کې په اجازه ورځي او باقي وخت کې اجازه نه هم راتلی شي د غشان الله تعالی د پاره خپل حکمونه واضح بیانې اوغه په هر سپوې ده او د حکمت والا ده او کله چې ساسو بچی د اقل حد ورسې یعنی بالغ شي نو په کار دی چې په هغهه طررییک دراتلو اجازت غواړی په کم طرکه چې د هوی مشران اجازت واړی یعنی کوول ته نه نوتو وختې د اجازت تخلی ځکه چې کېد شي چې خور یا مور داسې حالت کوي چې وی یاورته ظاهول نووي یا ظاهرول نه غواړی دغه شان الله خپل آیتونه ساسو وړاندې په ظهد سره بیانی او هغه خ پو دی او د حکمت والا دی. او کمی خازي چې د ځوانه د عمرنا نه اوړیدل نه ستېوي د نکاح امیدوارینه وی او هیخه خپل سادرونه كوس کېګ دي نو په اوی سګونه نشته یعنی خزل لا کور کې د نن نه هر وخت دمرزان پر ساتل ګران وی خو الله چې دول سنگر خولواله نه بیا هم که هی حیا او کې او سادر کې نقدي نو دا ورله بهتره ده او الله هرڅه اوري او په هر پوي دي هیڅ ګونه نشته کيوړون یا یوګود یا یو مریض د چا کور نه خوراکو کې اون تاسو باندې پدې کې څه چې د خپل کورونو نه اوخري یا د خپل بلار نه کېد یا د خپل مور او نه د کورونو نه یا د خپل رونو د کورونو نه یا د خپل خواندو د کورونو نه یا د خپل ترونو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د بلار د خواندو د کورونو نه یا د خپل مامګانو د کورونو یا د خپل تروریانو د مور د خواندو د کورونو یا د اغه کورونو چې کوم ځانه په اختیار کړی دي یعنی نزیګاونډیان یا د خپل دوستانو د کورونو په دې کې هم څه ګناه نشته چې په یو شریک خوراک کوي او که جدا جدا دینه دا مطلب نه دی چې سړي او ښځې د یو خوراک خورا مطلب دا دی چې یو پلیټ کې د خوری یا بیا جدا جدا لوګو کې البته کله چې کورونه ته ورننوځي نو خپل خلکو ته سلام کوي یعنی د الله دی طرفنا په دبرکت نډک پاکیزه او د خیر دعا وایي د غشان الله تعالی تاسو ته آیتونه بیانې امید ده چې تاسو به د عقل نه کار واخلئ خپ <خب> یوزې او جدا جدا خوراک کې د بیمار او د رو خبر هم راشي د مزور او د وسهاتمند خبر هم راشي د جاهلیت دور کې بس قبایل داسې وو چې یوزې عو خوراک کولو او باز داسې وو چې د خوراک وقت کې به جدا جدا شو نو دې کې د دوهونو طریقو اجازت ده مثلا بازي قومونو کې بري صغیر کې هم داسې دا ده چې د جټ ډیر زکر دا جټه پلیټ دی دا جټه ګلاس دی دا چاکليټ نه خوراک نشي کولې او د کې یو د چټ کفیت راشي خو اسلام کے دا تا د مومن علاوه پاک دي خو چې څوک بچپن نه داسې عادت دي طبیعت نه نو څه زبردستی نشته چې زبردستی د یو بل ګلاس کې سکي ځکه چې د دوهو طریقو اجازه ده که څوک داسې کوي نو مخروي ګړل پکار نه دي ناخوخه یې مګنی مومنان خو په اصل کې هغه کسان دي چې هغه په الله او پر رسول باندې ایمان ورودي او کله چې د یو اجتماعي کار په موقع د رسول سره نو د رسول د اجازت نه بغیر نه شي تاسو ګوري چې کم کار یو ځای پشریک کیږي هغه له یو منتظم به حد ضروری دي یو کا ذمہوار شي باقی خلکو لا داغه په مشوره کار کول پکاروي ځکه چې که هر یو خپل مرزي کول شروع کی نو یو غو بل شي ډېرې ماملې ګډې وډې شي نو دلت صحاب یانو ته ادب زکی چې تاسو په سکار کې حضور صلی الله علیه و سلم سره یعنی خپل لیډر سره شریکې نو اجازه ته بغیر اغه زینه مخو زی چټی نشي کولې یعنی خپل منمانی به نه کوي چې شریک کار کولو نو بغیر هیڅ کار سم نشي کېله کم خلک چې ستانه اجازه غوړي ام اویذ الله او رسول منلو والا ولادي نو هر کله چې اویذ خپلو زنو کارونو د پاره ستانه اجازه ته چې چاته چا اجازه ور کول غوړي اغه ته اجازه ور کوه فاذل لمن شئته نو ته چې چاته اجازهت ورکول غواړي هغه ته ورکوا او چې چاته نه ورکول غواړي هغه ته ورکوا او دا وی په حق کې د الله نه د مغفرت دعا غواړه یعنی چې کم خلک ډیر زیات اجازهتون غواړي کار نه تښتې اغه ولې د بخښش دعا کوه ځکه چې خبره ده ده چې مونږ دنیا کې بعض وخت سدنی کېد کار نه او او خیال کو چې شکر دې زبط شم شکر دې چې دا کار ماته ملاو نه شو زما چټې شو خو مونږ دا سوچنه کوو یا هیر شirana چې کار کوله کې اجر درهم ځکه چې دا آیت نن تاسو وورې دو منته کولت موازینو چدېچا عمل درنوی څنګه بدران کېږي سکار وکأي چې سنېکي وکأي نو هغه کې باچو لیکيږي کنا کنيکيانو نه تختی او زمواري نه ځان خلاصي او بوج غړي نو هغه بوج دنیا کې خوب لريشي خود عملنامې نه به هم لريشي نو د کار او هغه کار چې کم خپل ځان لده خپل کار خو هر څوک په ډیره خوشاله کوي پمنډه منډو کې هغه کې مونږ سړکي کو هم نه خو هغه وخت کې پریشانی شي چې چرته اجتماعي کار ته کول وي چې کم د ټول مخلوق بهتري وي او د ټولو انسانانو پکې خو اور واخې یو بل سره پتاون او په دیسپلین کار کول او په ترتیب کار کول او ریدل او عادت کول چې کوم ځمېوار وي دا خبر او ريدل او منل به ډېر ضروری وي دا غېنه بغیر یو کار هم کافياب دي نشي چې کومه پوره د سربرا تعلق دي دنیا په نظر کې خدای یو اوهدق کاری خو اسلام کې سدي سيد القوم خادمهم چې څوک د سټيم سردار یا ليدر وي هغه خو خادم وي هغه باندې خو ټوله نژادې ځموار وي دا یقیني ده چيلا بخلو والا مهربان اے مسلمانانو تاسو در رسول صلى الله عليه وسلم بلنه په خپل مینځ کې د یو د بلنه پشان مګنی یعنی د تاسو صلى الله وسلم عزت کوي احترام کوي الله پتاڅکه اغه خلخ خو په جنی سوچ چې د یو بل نه پنا پنا, پنا کیږي کی. اغه شان او خوېږي سوچ چې رسول د حکم خلاف ورزې کوي اغه لدا یره پکار ده چې په سفیتنک غیر نشي یا په درناک عذاب را نشي خبردار شي چې پزمکه اسمانونو کې چې سدي اغه د الله تاسو چې په کم حالت کې یا الله تاغه ښه معلوم دي پکه مورس خلک هغه ته واپس روان شي نو سبچي هغه یې کړيدي هغه ټول ورته اخي هغه د هر سیز علم لري و یو مې يرجعون الیه فينبههم بما عملوا والله بكل شيء علیم سوره الفرقان بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان الابده ليكون للعالمین ندیره شرکوم په نوم د الله چ ډیر بخلو والا او مهربانه دی دیر برکت والاده اغزات چې دا فرقان په خپل بند نازل کړو د پاره د دې چې د ټول جهان والو د پاره خبردارولو ولوالي دلته فرقان معنی دی قران پاک چې حق د باطل نه توحید د شرک نه عدل د ظلم نه فرق کولواله دی دغه خبره دلته داخلي دا کیږي چې دا کتاب دا قران ټول دنیا لا د ټول جهان خبردارولو لپاره دی د دې پیغام ټول دنیا ته رسیدل پکار دی الذی له ملک السماوات والارض دیر بابرکته دی چدزمه کې او د اسمانونو د بچای مالک دی چې هیڅ څوک ځان له زوی جوړ کړی نه دی الّذی چکمصللا د اروزتوسی تبارک الّذی سرا یعنی په برکته دی هغه الّذی له ملک السماوات و الارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فالملک وخلق كل شيء فقد تره تقديره اغه ذات چې دزمه کې او د اسمانونو د بچای مالک دی چې هیڅ څوک ځان له زوی جوړ نه دی چې د هغه سره په بچای کې هیڅ څوک شريك نه چې هغه هر څه پیدا کړو بیا د هغه یو تدیر مکرر کړو نبي صلی الله علیه و سلم په خاندان کې بچی دی, یو دی او مشوم جب کله وشه یعنی چې خبره به شروع کړي نو تاسو صلی الله علیه و سلم باورته دا آیات زکووله او د توحید بهترین سبق دی د الله تعالی بهترین تعارف دی واتخذو من دونه الهات لا يخلقون شیء وهم يخلقون خلق هغه پری خدو او داسه مابودان جوړ کړل چې هیڅ څه نه پیدا کړي بلکې هغه یې پیدا کړی کیږي چې په خپل ځان د پاره هم د نفع یا د نقصان څخه اختیار نه لري چې نسوک مړکول شي او نسوک ژوندې کولی شي او نمړ خلک بیا را پاسو لشي څنګه چې صدقانی بتوی هغه خو خپل ځانم خبر نه دی نو د بلکې قسمت بسنګ بدل کی کمو خلکو چې د نبی د خبره منلو نه انکار کړي دي هغه وی چې دا فرقان یعنی قران خدش دروغ دی چدې سړې د ځان را جوړ کړي او نور خلکو ورسره په دې کار کې امداد کړی دی لوئی ظلم او سخت دروغ دي چې دې خلکو په شهورو کړی دا وې چې دا د پخوانيو خلکو لیکل شوی سيزونه دي چې دا سړې په بل چالي کې اومده غوړتا سببې گا او رولې کیږي اېنبي صلی الله علیه وسلم دوی ته اوه یچه دا هغه چې نازل کړي دي چې هغه ته د او د راز معلوم دي حقیقت دا دی چې هغه ډېر او مهربانه دي وقالو ما لهذا الرسول یاكل الطعام ويمشي في الاسواق دوی وی چې دا سنګه رسول دی چېخوراکونه کوئ او په بازارونو کې ګري د تهوللی یو فرشته راونه لګلی شوه چې د د سره وي او نهلو والله یا رولی او که نور سنووي نو یوه غزانه خوچی ورکړ شوي یا ور سره یو باغ باغوي چې دې په اطمنان سره روزی حاصلولی او ظالمان ووي چې تاسوخ په یو داې سړی په سران یا چې په اغ جاده شوي شو دی ګوره دا خلک څنګه ااجبا جی دلیلوونستا په ړاندې پیش کوئ دوی داس بیلارری شوي دي چې س مناسب په زههن ک نه را یعنی دا ټول څه بیکار او بے مطلبه کیسه الزامونه وو او بیکار کیسه خبری دي چې د کومو د حضور صلی الله علیه و سلم نه مطالبه کیده همیشه دا سکیږي چې د حق مقابله کې خلقو ته دلیل نه ملاويږي چې سې دلیل سره حق نشي خټه کولې نو دا سې کیسه حق د خلکو په نظر کې شک پا کوشش تبارک اللذی انشاء جعال من په کوشش کې تبارک الذی انشا جاللک خیره من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار دیر برکت والا د اغزاد چې کچری اغه اوغړی د دې سیزنونو زیات درکول شي یعنی دوی چې سوي دا خو ډیر معمولی خبره دي دا خو هیڅ ندی الله تعالی ته خو دا هر سکول ډیر ساندي اغه خو دې نه زیات لوی اوغړ سیزن کولی شي یو نه ډیر واغونه چې لاندې به ته نهرو نه پېږي اول ویلوه خو خبره دا ده چې الله تعالی پیغمبر را لګل دي سده دنیا مقابله کوله والا یا خلق ته کرشمې ښکارا نه درا لګل دي اغه خوې به پیغمبر را لګلې دي چې د خلکو د هدایت کارو وکړي او اغه د پاره چې څه ضروری دي اغه پوره پوره ورسره دي خو چې سوک نه مني اغه هم دغه څخه بیکاره به څو نه کوي اصل خبره دادا چې د خلکو اغه سات دروغ کړي او سوک چې اغه سات دروغ وګړي دغه د پاره مونږه د هرګندو هور تیار ساتل دي اغه هور چې کله دوی دلرینه او ویني نو دوی به د اغه د غضب او د غوصي اوازونه واوري او کله چې دوی لاس خپې تړلې پاغه کې په یو تنگ ځای کې ورواچول شي نو الته په خپل مرګ ته आवाज نه وکي پاغه وقته به ورته او ویل شي چې نن یو مرګ نه ډیر مرګونه غوړي خو هیڅ مرګ بنارازي ځکه چې جهنم پس خو به مرګ په خپل مرشي دا غي خو به خاتمه وکړي شي او دا سزا به هميشه هميشه د دین ته پوس وکا چې دا ان جام خدی او که هغه همیشه جنت چې هغه واده د خدای تر سپرزګارانو سره شویده چې هغه به د هغه د عمل او دا وې د سفر اخري منزل بوي چې په هغه کې به د هغه هر خواهش پوره کیږي چې په هغه کې به هغه همیشه اوسيږي چې هغه ورکول ستا ستاره رب ذمہ یو خامخا پوره کیدو والا واده ده او دا ورس بوي چې ستاره په داخلك هم په ګیره کې راولي او د هغه هغه معبودان به هم رغوړي چې نن دوی الله پرېګدي او دا وې عبادت کوي بیا و دوینه تاسو وکئ آیا تاسو سمه دا بندگان گمراه کړي وو یذوی په خپل دنی غلارینه به لار شي وی وو هغه به ارزو کړي پاک دستازاد زمونږ خدا هم مجال نبو چې بغیر بل سو خپل مولا جوړ کو خدا دې کسان الله د جند خو سامان ورکو تر دې پوري چې دا سبق تهیر شو او برباد شي کام کوم ته جوړ شو دغه شان بدروغ ثابته کیه وی یي نساسو معبودان تاسو هغه خبره کم چې تاسو نن کوي بیا به نه تاسو خپل مصیبت ځان اړول شي او نه به بل ځان مدد مونته شي تلتہ دخلکو دی یو خاص خرابې ذکر کیږي د بعض خلکو د انکار او د شرک وجو بیانې چې غسه د اصل کې اول نمبر چې د دنیا مال او ازواب دوی گمراه کړی دي ولکه مت اتهم وا اباهم چې تا غویله او دا غوی پلار نکلا ډیر مال او دولت ور کړی دي په دی وجہ حتا نص ذکر دوی ذکر هیر کړو ذکر نه دلته سمج لګ دي د دې تفسیر ابن کثیر سدا سے کړي دي چې اغه ای اغه پیغام هیر کړو چې کمتا د خپل و پیغمبرانو پخلا خلا یوازې او لا شریک خپل عبادت لپاره نازل کړي وو یعنی اغه پیغام چې پیغمبرانو روړلې وو اغه هیر کړو کم تعلیم چې پیغمبرانو ور کړو اغه هیر کړو وجه سوا د دنیا دولت یا د دنیا رنگینیا نه فقد کذبوکم بما تقولون د غشان په دروغ ثابته کی اوی یعنی ساسو معبودان ساسو اغه خبره کم چې تاسو نن کوي بیا تاسو خپل مصیبت د ځانه اړول شي او نه به د بل ځانه تاسو مدد مونټی شي او هر څوک په تاسو کې ظلم وکي هغه ته مونږ د سخت عذاب مزه ورسوکاو اې نبی صلی الله علیه و سلم سانه مخکې هر څومره رسولان مونږه لیکلی وو اغه ټوله بخوراکونه کول او په بازارونو کې په دل په اصل کې مونږه تاسو د یو بل لپاره د آزمایي ذریعہ ګرځولې اې تاسو صبر کوئ تاسو ربر هرڅه ویني سبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ يَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ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 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا تَرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تَتَّبِعُونَ إلا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا واخر دوانه العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته